Bigarren unitatea C oporretan bi Oporrak asko aldatu direla uste dut. Lehen sarritan, jendeak aitona amonekin pasatzen zituen oporrak, Ni amaren baserrira joaten nintzen txikitan. Ni aitonarekin ibiltzen nintzen traktore handia gidatzen zuen eta. Orain ere joaten naiz, baina gutxi egote naiz. lehen, gehienetan, uztailia eta abustua pasatzen dituen Gustora ibiltzen nintzen animalien artean.